Одарка як там, поцікавилась Варя. Двох дітей поховала, а ще з четверо на її шиї. Нема ні корови, ні кози, ні хліба. Та як її гадаєш? Побачила б те одарку, не пізнала б, де й поділося пишне тіло. А пам'ятаєш, які груди у неї були. Тепер два порожні мішечка теліпаються. Олю, а правда, що зараз часто у жінок. На спітній сорочці чисто нема крові. Так, ствердно кинула вона. Коли жінка виснажена, то немає. А як там твоя подруга, Марічка? Поцікавилася Ольга. Не дуже, але якось іще тримається. Вона все ще чекає на Павла, сподівається, що він повернеться і врятує їх від голоду. А від нього жодної вісті. хоча повинен вже буді статись нового місця. Міг і загинути десь, сказала сестра. Могли заарештувати, а міг просто покинути, щоб самому вижити. Так тут залишилась його дитина. Може й повернеться. Чому ми все про когось говоримо? Давай поміркуємо, як нам вижити, запропонувала Ольга. Павло Серафимович вийшов з дому і першого побачив чоловіка. Біля свого двору стояв Костянтин. Чорножуков привітався із сусідом, і хоча не дуже вірив у прикмети, подумав, що то добрий знак. Помітив першим не жінку, а чоловіка. Павлу Сарафимовичу справді пощастило, і він випадково зустрів Щербака на вулиці, поздоровкався. «Кузьму Петровичу», – звернувся як водиться, – «у мене до тебе є велике прохання», – сказав одразу. «Яке ж», – спитав він. Скрута у нашій родині, велика скрута. Хліба не лишилося ні граминочки, а у мене діти, онуки усі голодують, пожалівши чоловік. Вірю, паве Серафимовичу, зіткнув Щербак. Усюди таке коїться, чим я можу тобі допомогти? Хотів був поїхати в Росію, поміняти речі на борошно. Чи правда, що там нема голоду? Стишивши голос, спитав чоловік. Кузьма Петрович звернувся. «То правда, – тихо відповів він, – там ліпше становище, ніж у нас. То що ти хотів попросити?» «Коня. Коня?» «Так, не понесу ж я на собі полотно, а я б нишком поїхав і за кілька днів повернувся б. До голови колгоспу я не можу звернутися з таким проханням, бо наперед знаю, що відмовить. Я ж не колгоспник, а куркуль – ворог, куркуль, у якого нічого не залишилось». Сумно сказав Павло Серафимович. Дуже ризикована задумка. Знаю, але це єдиний вихід. Дати коня, перепитав Щербак, розмірковуючи. І воза, бо весь інвертар, вилучили. Добре, погодився Кузьма Петрович, я можу взяти коня на кілька днів ніби для себе. А якщо з тобою щось трапиться у дорозі, якщо ти не повернешся, як я поясню зникнення колгосної худоби? Мене ж одразу на розстріл. «Якщо не повернусь за три-чотири дні, – сказав подумавши Павло Серафимович, – доповіся керівництво, що я прийшов у твій двір, вкрав коня і кудись подався. Нехай тоді мене шукають». «Ну ти й вигадав, – похитав головою Щербак. – Мені треба подумати». «Я не можу чекати. Якщо відмовляєш, то так і скажи». «Добре, я згоден». От спасибі, радісно сказав Павло Сарафимович, а потім додав. І ще одне прохання. Яке? Можеш мені дати мого буяна? Він усі дороги зі мною об'їздив. Усіх знає. Я вже все обдумав, збуджено говорив чоловік. Якщо буду повертати із занедужою у дорозі, то кинь сам довезе мене додому. Добре, посміхнувся Щербак. Дам я тобі буяна. Тільки про нашу домовленість нікому, навіть своїм домашнім не кажи. Чи я собі ворог І будь обережним за старіх партор Усюди повно міліцейських заслонів А ще й грабіжники сидять у лісах Знаю, але я повинен повернутися Сказав він У моїх руках не одне життя Дякую тобі Павло Серафимович Прийшов додому з доброю новиною І під водою з конем Дівчатка, відкривайте Свої скрині, сказав він Я їду в Росію Варя на радощах розцілувала морду Бояна. Кінь пізнав колишню хазяйку, почав губи у її долоні. Не витримала Варя, принесла йому грудочку цукру, вирішивши, що віддає свою порцію. Батько Насане простолив соломи, приніс у рядні сіна. «Довелось пограбувати ласку», – сказав батько. «Але що поробиш? Потрібно ж коня годувати, і на один день». «Батько, я поїду з вами», – заявив Василь, повернувшись від своїх батьків. «Виключено!» – категорично заявив Павло Серафимович. «Не можна одному вирушати у таку дальню дорогу. Тим бачив зимку, наполягав зять. Аварія, як вона сама з дітьми?» «Якось переб'ється кілька днів. Ти гадаєш, що вона впорюється і з дітьми, і з твоїми батьками? З ким залишати вдома дітей? Ти що, що дітей крадуть і їдять? А якщо з нами обома щось трапиться у дорозі? то вона ж залишиться зовсім одна. Ні, ти повинен бути вдома, щоб про них дбати». Я хочу бути впевненим, що Варя не сама». Врешті-решт Василь погодився. Наслани наклали вибілене до маткани полотно, вишиті сорочки, нові спідниці Варі, вишивані рушники, хустки, накрилися старими ряднинами, присипали сіном. «Я налью вам у пляшку молока на дорогу», – сказала Варя батькові. Покладіть за пазуху, щоб не замерзло». Трохи хліб врізала, подала згорнути у ганчірку окраєць. Молоко не візьму, категорично заявив батько. Доїду до криниці Данила, там води нап'юсь, а хліб за Я ще й кілька варених картоплин вам дам, пообіцяла Ольга. Василь збирався заїхати з батьком до Ольги, щоб та віддала свої речі для обміну, а потім провести його за село. Він із Ольгою вийшов на двір, у хаті залишився батько з варею. Тільки не здома й плакати. Батько підійшов до доньки, усміхнувся. «Ти, ластівко, тримайся», – сказав він лагідно. «Я повернуся». «Обов'язково повернуся». «І дочок бережи, дбай про них». У варі в горлі застрягла грудка. Батько ніби прощався, даючи настанови. У неї затремтіли губи, на очі навернулись сльози, але вона зуміла опанувати себе і навіть усміхнулася. «Ось уже ліпше», – сказав батько. Пам'ятай, що ти у мене найкраща. Бережіть себе, тато, попросила Варя. Я буду на вас чекати. О, ти добре, ластівко. Мені час. Будь щаслива. Батько усміхнувся, обняв доньку. Вона пригорнулася до його плеча. Тільки пообіцяй мені, що не будеш плакати. Не буду. Варя подивилася батькові в очі. Вона не знала, чи побачать його ще колись? Тяжке, неймовірно довге чекання. Варі здавалося, що час взагалі зупинив свій хід. Довжелезна ніч не поспішала закінчуватися. Ранок берився надовго, а день не хотів пускати на зміну вечір. Варі відчували нелюдську втому чи то від чекання батька, чи від постійного тихого вередливого плачу молодшої дитини. Вона час від часу прикладала до грудей хлопчика. Сашко жадібно та боляче ловив ротиком соски, намагаючись висати, бодай, краплину материнського молока. Але груди майже пусті. Малюк стискав їх зубками, і Варя кривилася. Пеклини, загоєні ранки. Потрібно потерпіти, поки дитина побавиться груддю, заспокоїться хоча б ненадовго. Варя обережно звільнила груди, коли Малюк заснув. Переклала його у ліжко. Мамо, почала хникати Маргаритка, я хочу їсти. Донечко, Варя взяла зі столу миску, іди до мене, я тобі дам бурячка. Погодувала дитину відваром із буряка. Солодкувата страва, потертий буряк, відварений у воді, але без хліба. За годину дитина знову захоте ще їсти. Відвар лише має солодкий присмак. Насправді ж на великий чавун кладеться один невеличкий бурячок, а хліб буде ввечері. Кожному по маленькому шматочку. Дітям з молоком, дорослим з відваром окропу, в якому плавають вишневі гілочки. Незабаром не буде і такого. Доведеться вирубати вишню, яблуні і навіть в зарості сливняку навколо могил. З дичавілі кущі слив ніколи не родили і нікому не заважали. Тепер вони їхній дохід а з доходу треба буде платити податки. Виробить зарослі сливняку, оголяться сумні самотні христи на могилах. «Мамо, дай хлібця!» Знову плаче донька. «Маргаритко, не виридуй!» Варя попестила її по голівці. «Нема хлібця!» «Молочка дай!» просить. І молочка поки що немає. «А ти візьми у корівки!» «Не дає!» «Чому? Вона погана?» «Ні, вона дуже хороша, але зараз у неї молочко скінчилося», – пояснює Варя і пропонує. «Лягай на ліжко, я тобі казочку розкажу». Дівча слухняно вкладається на постіль, складає долоньки човником, кладає їх під щічку. «Я послухаю казочку, і ти мені не хлібця, хитро мрушить очинята. «І так завжди». Весь час розмови зводяться до їжі. Завтра буде на ранок суп, зварена на воді подрібнена картоплина і дрібка солі. І знову буде чай із вишневий гілочок. А на вечір останній шматок хліба, де більше висівок із проса, ніж борошна. Мамо, казочку. Маргаритка торкається руки матері, і Варя виходить із задуми. Так, моя люба, – сказала Варя, я тобі розкажу казочку про. Варя замислилась. Казку про Колобка не можна. У ній йдеться про смачного рожевого Колобка, спеченого з борошна. Може, про Івасика Телесика. Варя хаотично згадує всі подробиці народної казки. Ні, не можна, там дід з бабою ділять поміж собою пиріжки. Про лисичку та вовчика знову не те, бо й там йдеться про їжу. І чому у всіх казках хтось щось їсть? Хто вигадав такі казки? «Мамо, дай мені трішечки цукру, і не треба казочки», – просить дівчинка. Варя не витримує. Йде до великого ліжка, заслонивши собою подушку, дістає з невеликого мішечка маленьку солодку грудочку. Вона зі страхом торкнулася торбинки, залишилося зовсім мало. Поправила подушку, поклала у роззявлений ротик ласощі. «Тримай, моя пташечка». Сказала Варя, але не жуй одразу, а посмокчи. Закривай оченята і смокчи довго-довго, поки не заснеш. Дівчинка задоволено усміхнулася і заплющила оченята. Варя вкрила доньку ковдрою. Є надія, що дитина засне. Вона підійшла до вікна, виглянула на вулицю. Коли ж повернеться батько? І Василь забарився, затримався в своїх батьків. За вікном тиха й безлюдна вулиця. Прочинилися вхідні двері хатини дядька Кості. Чоловік повільно виходить, неодягнений на двір, похитуючись, тінню просувається повз хату, опираючись на стіни здоровою рукою. І він сів на бо нагнув голову і, відпочивши, знову почав повільно рухатися, тримаючись здоровою рукою за стіну. Дядько вийшов на вулицю, зібравшись сили, пошканибав через дорогу, направляючись до подвір'я Чорножукових. Варя кинула погляд на ліжко. Діти спали. Вона зула валянки, накинула на голову велику хустку, вийшла на двір на зустріч сусіду. Дядько Кося вже дочелапав до їхньої садиби. І він сидів у дворі на снігу під хатою, опершись спиною на стіну. – Дядько, замерзнете так, – сказала Варя, направляючись до чоловіка. Вона підійшла ближче до сусіда. У нього було обличчя сірого відтінку, як суха земля, Змучене, змучене і байдужно спокійне. Важко дихаючи, відсапуючи, дядько Костя промовив. «Варю, прошу тебе, дай мені хоч якусь дробиночку їжі, хоч небудь дай». Варя метнулася у хату. Дістала зі схованки хліб, відламала шматочок, у сінях мокнула його у воду. Тремтячою рукою чоловіку взяв хліб, поклав у рота, почав жувати». Раптом він повільно посунувся по стіні набік, ніби захотів прилягти відпочити, підігнув під себе ноги, скорчився і заумер, не встигнувши корднути шматочок. Дядьку Варя нахилилась над чоловіком і побачила, що він уже не дихає. Переборюючи у собі страх, Варя відійшла від померлого. Вона вдяглася і вийшла на вулицю. Там ніде нікого. Навіть не чути собачого гавкоту. Завжди у мороз собаки гавкали без причини, Скоріше, щоб зігрітися, а зараз тихо. Невже й справді їх поїли люди, яким вони вірно служили, охороняючи двори від сторонніх? Потрібно дочекатися під воду, яка спирає померлих. Спитати б когось, коли вона їздить, та нема в кого. Дітей самих у хаті залишати не можна, бо що вкрадуть. Василь теж затримується. Можливо, батькам зовсім зле?